lado. Aina non chegamos a sete da tarde, pero a esta hora ou casi sempre tertiño dela, sempre temos a conexión con o noso correspondente nas Rías Baixas, Xolio Simón. Hombre, eh, claro, elín con barro. barro. Pois pues precisamente, hoxe non puidamos conectar con el por culpa de que En tiña unha obriga, pero mandounos a súa colaboración semanal, e temo-la aquí gravada, polo tanto, o que vamos a facer eh, é ofrecido... apóñela, non? Exactamente, queridos ointes a participación e colaboración do noso correspondente Xulio Simón aí vai, primeiro ten un bocadiño de música ao principio, pero seguro que despois escoitaredes unha grande reflexión de o noso correspondente Xulio Simón, aí vai moi boa tarde é un saúdo dende con barro a todos os ointes de Radio Cornellá As guerras nunca se fan de balde Estase a falar moito de Putin pero en día hai 18 conflitos armados activos no mundo Ucraína, Mozambique, Congo, Irak, Siria, Palestina, Camerún Miles de mortos, millóns de refugiados, crise económica falta de liberdade, os nosos dereitos ocavados son moitas as evidencias dos vínculos entre as finanzas e a carreira armamentística e desta coa proliferación de conflitos bélicos xa se fala de aumentar os investimentos da industria armamentística que a súa vez puxa por intensificar a carreira do armamento para o que é preciso contar cun mercado en permanente actividade de expansión E que pode favorecer mellor a este mercado que a proliferación de conflitos bélicos? O historiador inglés Eric Hobsbawm no libro Guerra e Paz no século XXI sinalaba que ao longo do século XX o peso da guerra foi recaendo máis e máis sobre os hombros dos civís que non só eran as vítimas do conflito senón tamén o obxectivo das operacións militares e político-militares. O contraste entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda é abraiante. Somente o 5% das vítimas da Primeira Guerra Mundial eran civis. Na Segunda, a porcentaxe elevouse ata o 66%. Na actualidade, a proporción de vítimas civis en calquera guerra sitúase entre o 80% e o 90% do total. A historia da humanidade está chea de Putins. O escritor Mark Twain que naceu no 1835 35, en Florida, en Missouri del, todos lembramos libros como As Aventuras de Tom Sayer As Aventuras de Hughley Barry Finn un yanqui na corte do rei Arturo, pois ele dicía eh, ser un encendido imperialista, pero no contexto da guerra de Filipinas cos Estados Unidos mudou radicalmente, sendo tamén moi crítico co imperialismo de outros países. Son palabras súas estas, di él, «Lin con cuidado o tratado de París», que foi o que puxo fin á guerra hispano-estadounidense e vin que non temos intención de liberar senón de subyugar o povo de Filipinas fomos ali a conquistar, non a liberar debería ser, creo eu, o noso prazer é deber el facer, o facer aquela xente libre e deixar que traten as súas cuestións domésticas o seu xeito e por iso son antiimperialista Estou en contra de que a águia poña as súas garras en calquera outra terra. En 1905, a raíz da guerra filipino-estadounidense, Twain escribiu un relato curto pacifista titulado Oración de Guerra, que permaneceu inédito ata 1923. A obra reeditouse sobre 1960 como parte do material da campaña de protestas contra a guerra do Viendan. Dela esta frase Dixo Deus creou a guerra para que os estadounidenses Aprenderan xeografía Facendo referencia aos moitos lugares por onde se paseaba O exército americano Un escritor comprometido Como Celso Emilio Ferreiro Prestou atención A esas guerras Que o fotoperiodista Erich Hadman Que formaba parte da axencia Magnum eh, Qualificou como a guerra dixo, é un lugar onde a xente nova que non se coñece e non se odia matase entre sí pola decisión de vellos que se coñecen e se odian pero non se matan Pois ben, de Celso Emilio elexín dous, dous poemas que vou ler a, a continuación o primeiro titúlase A fábula do home e do lobo Un home saiu fuxindo da cidade en chamas e colleu o camiño dos solteiros nas aforas onde estaban os pazos dos poderosos. Levaba dúas bombas de man penduradas do cinto e unha metralleta fumegante. Correu como un tolo ata que deixouse caírse en folgos o pé dun salgueiro após de olhar cara a lonxanía na fronteira da noite onde se fitaba o resplandor do lume semellante a un mencer remoto e sanguiento pouco a pouco dormiuse baixo as outas estrelas na mentres o seu rente soprava o sapo a súa frauta máxica e un coro de grilos orquestaba a súa cantiga polo carreiro que se perdía na negrura da noite achegouse paseniño un lobo que tiña o don da fala humana como a seica pasaba nos tempos milenarios do comezo do mundo. E chamoulle, irmão home. eu non son teu irmão, nin quero selo. Eres meu irmão, dor de sabelo, roache a entrana. Eres meu irmão, e só así comprendo ese amencer de lume na cidade remota. É a guerra, ti non podes entendelo. A guerra é a dinámica dos nosos ideais a guerra polo honor, pola liberdade, pola civilización. De abondo tentendo, entendo, por palabras, sí, palabras que son semente dun mundo mellor. Cala, decides que loitades polo honor e lixades de oprobio. Decides que pelexades pola liberdade e atades con cadeas os enemigos. Decides que defendedes a civilización e destruídela. Home que inventaches a lógica, que lógica é esa? A forza é o brazo armado da lógica, o home precisa da forza e da lógica. Xa sei, a lógica precisa para justificar a forza, e a forza precisa para impor a tua lógica. Con que dereito me falas así, ti, lobo, que matas polo instinto primario de vivir? e ti matas movido somente por besánia homicida. Nacemos vos, pero o mundo fai nos malos. Bellas prosas desacreditadas, o mundo é malo porque está feito por ti. Son un ser superior, o primeiro entre os animais de presa. Non me coñeces, se si sou peras do meu corazón atormentado, pensarías de outro xeito. Houve unha persoa que dixo que canto máis te coñecía máis aprecio e tiña o seu cán. A noite fíxose sonora como ao mar. O sapo flautista acompasaba a súa canción no contrapunto dos grilos. Un vento madrugador enfiaba un mimo do seu bó olebián nas ponlas do arbre. De súpeto, a mañá abria súas portas á gracia do sol e comezaron a dourarse os cumes dos solteiros e as azuis lonxanías. Un barullo de paxaros xurdiu do bosque E os camiños enxerose de rumores De moitedumes que fuxían da cidade Pasada a lume e ferro O home das bombas e da metralleta Ergueuse, despreguizouse E seguiu correndo Pois ben, eh, o, o outro poema Que tiña preparado eh, Titúlase Paz eh, Vietnam digo Vietnán e basta Digo bomba de fósforo, apenas digo nada Digo lombriga e larva de carne podrecida Digo nenos de Nápal, terror de noite e selva Fedor de cidade e cloaca Fame, suor, aldraxe, pugas de aceiro, antropofaxia Digo guerra bestial, tremor de terra crime lumen, lava, estúpido, verdugo y en masa. Digo gas abafante. Apenas digo nada. Digo yanqui invasor, depredador de patrias. Digo plutonio, pentágono, esterco bursátil, palanca, presidente, gadoupa, chuvia, amargura, baba. Digo petróleo, ferro, mineral, trampa, lobo, caimán, polaris, cobrega miseria, diplomacia. Digo devastación, que usa, usa. Apenas digo nada. Digo Vietnam e está xa dito todo, cunha soia palabra. Pra branguera vergoña do mundo, digo Vietnam e basta. Moi ben, pois con isto... Até a semana próxima. Un saúdo e un aperta moi forte a todos. Pois así foi a intervención de Xulio, Xulio, Xulio Simón Rúa, que ademais cada fin de semana, a, non sei, a, a, acostuma a darnos unha pequena lección, non? Sí, sí, sempre, sí. Sempre aproveita para mandarnos... Como che diceu, lección. todas as cousas van, por as, van o fío do que se está a vivir naquelas datas. Claro que sí Te... Xulio sempre aproveita cosas interesantes Para poder darnos o queñecer Por certo, temos que dicirlleis que eh, Tamén temos eh, a colaboración De un alcalde de mm, Do Bierzo uh -huh. De Sancedo, concretamente San Que xa outro día Fixemos a, a grabación De mm, unha conversa entre, entre todos nosotros Sí Ti, sí, Armando, máis máis o presidente da Sobecat, máis o alcalde de Sancedo E eh, a concejal de Cultura A concejal de Cultura, Cristina E eh. entón, todo iso foi equivalevo a, pois, pues, preguntarlle cousas con respecto a, a, a, aquel, a aquel concello uh -huh. eh, Porque son os homenaxeados neste 18 Festival do Botillo de de Corrella, de Corrella, de de, sí, de de Cataluña, de, de Cataluña, Cataluña. Asociación sí. de Bercianos en Cataluña. Sí, sí. Entonces que se vai a celebrar precisamente o día 2 de abril no Hotel Front Air de de, de Sant de Llobregat. Como teremos que acéganos alí, eh posiblemente o que poderemos teremos que facer é eh, ofrecerlles pois pues, que outra mm, grabación que teremos pois pues, con persoas que, que participarán. E eh, como ese concello Sancedo vai a ser homenaxeado por os grupo por grupo pertinesamente da entidade Da PCSOCAT, pois entonces o que faremos é eh, poñerlles esa gravación que temos en conta. Ose concretamente temos que dicirlles que hai uh, uh, elecciones a presidencia na, en ra, en la asoci Asociación Rosalía de Castro de Cor ya me parece que rematan a 8 8 y algo o sea, sí. decir que y no, te, y no tenemos tiempo de achegarnos a ahí para saber cómo van ese Esas esa, activi votaciones. esa actividad eh, como antes eh, queríamos hablar precisamente co, con con nuestro correspondiente en la Costa la Morte Óscar uh -huh. eh, Estaba ocupado nunha reunión Oxente, sí, sí. pois o que vamos a facer É poñer outro bocadinho de música Para intentar comunicarnos despois con el A ver se é posible que nos faga a súa, a súa crónica, crónica, ¿no? crónica semana Te Vamos a indicarlle Que, bueno, pois pues, falamos oixo Con unha Sí unha persoa que era daquela zona sí. eh, temos pendiente falar tamén con Garelo que é un tal José María Varela que tamén ten moito que ver cunha actividade que se vai a facer no, no verán que é o Festi Letras que nos facilitou precisamente sí. o outro Oscar sí. o Oscar de Souto ¿no? sí. bueno, vamos a poñer música e eh, eh, noso técnico intentará conectar co, con Oscar da Costa da Morte pero o que teño sobre mí é fai me rabiar fai me rabiar A miña filha mollouse Por ir de noite ao mar A miña filha mollouse E o que le paso despós É millor non contar É millor non contar ay alelo, ai alalo E todo que eu teño non quero ter máis O que teño sobre é pa me rabiar Pa me rabiar Es todo que obtenio, no quiero tener más